وَمَنْ دعاه بقوته من غير مد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سبحانه فِي كِتَابِهِ كتابه العزيز ربنا كنا قد قَالَ رَبِّ يا رب قال ربي حبني ملة كذريته طيبه انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب salat Allahu alazim. Salat Allah Subhanahu wa ta'ala diibatikkan tadi dalam solat tarawih yang mudah-mudahan dapat kita berkat rahmat satu Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertama untuk kita memahami apakah isi kandungan ayat tersebut di sana Nabi Zakaria telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kunalik zakaria ya rabbah Dia berdoa pada Tuhan <coughs> Di mana doa ni itu rabbi habli min danungka zuriya tan tayyibah innaka saminu ad-du'a wahai tuhanku punyakanlah kepadaku zuriat yang baik sesungguhnya engkau itu mendengar doa itu dalam bulan Ramadan ini pun memang digalakkan banyak berdoa terutamanya bukan hanya sekadar waktu sebelum berbuka selepas berbuka ataupun dalam masa masa kita berterawih Uh, ataupun selesai tak wikir, malahan juga digalakkan banyak berdoa pada waktu-waktu malam khususnya satu pertiga malam kalau dah bangun sahur, jangan lupa sebelum nak makan kita bangunlah bertahjud semayang tahajud ni masih lagi dikira tahajud walaupun ia hanya mendirikan sunat mutlak sewa rafahat ataupun mutlak tak kira rafahat Ha, ah, apabila peluang tu orang ambil nak berdoa bukan hanya sekadar untuk sembahyang sunat mutlak, boleh juga kita niatkan sembahyang sunat hajat. Tapi yang lebih baik ni nak kita mula dengan taubat. Sebab tanpa doa tu pun tak terima, taubat lah. Jadi sudah taubat kita buat, kita taubat, kita minta rukun istighfar sekali, Seratus kali, itu kita buatlah solat hajat, berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Yang dalam surah al-Baqarah Allah sebut dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai diriku Ini qarib kata Allah aku akan hampir kepada hamba-hamba bukan, bukan hampir zat Allah itu tetapi Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hamba-nya dalam doa ah. fa inni qarib sebab apa Allah kata kepada quli buda tad'a idza aku akan menerima doa-doa apabila apabila So, orang hamba itu berdoa kepada aku, dia minta kepada aku, palsy ha? kaji buli wal yuminobi dengan syarat palsy kaji Para hamba itu hendaklah menerima perintahku, Baru Allah terima doa kita. Kalau kita masih lagi buat maksiat, buat dosa, masih lagi dalam keadaan kita tidak bersih, ha? makanan kita sumbernya haram, rezeki kita sumbernya haram, semua Sumber yang haramlah tu, orang tegak tu. Ataupun subah, maka macam mana Allah nak terima doa kita sebab kita fal yastajibuli, wajib terima perintah Allah sebab ayat itu berbentuk perintah. Wal yuqminubi, dia kena beriman kepada aku. La'allahu miya fudun, baru di itu mendapat ketujuh sisi Allah Taala. Maka lebih-lebih lagi dah doa Nabi Allah SWT sebagai seorang Nabi. Yang minta anak, tetapi pada masa itu meneriwayat umumnya lebih daripada seratus tahun. Tapi Allah telah kurniakan. Itulah doa yang zuriat yang tajibah. Inna kasmiha doa. Fanaadatul malaikat wahwa qaimu yussalli fil mihra. Ketika berada di mihra, itu beliau kecil di sebelah masjid Al Aqsa untuk Nabi Zakaria beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri sembahyang itu. Nadaatul malaikah, malaikat panggil. Ha? Anna Allah yubasyiruka biyahya, katunggunnya Allah nak beri berita gembira kepada kamu hai Zakaria. Anak kamu ni betuk namanya Yahya, nabi juga. Anna Allah yubasyiruka biyahya, muṣaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyida, muṣaddiqan bi kalimati Allah, memang dia akan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Ajaran-ajaran ayat-ayat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha? mussadiqan mul kalimat indi kalimatillahi wassayyida jadi ketua wa asura orang yang cukup-cukup kuat beribadah kepada Allah. Ada setengah kata hasura ni tengok perempuan pun tak ada nafsu dah. Ha, tu hebat ni tinggi nya maqam sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha? Wa nabiyyan minas solihin dan dia daripada kalangan nabi-nabi yang soleh. Kalau kita nak loncat cerita tu bagi cepat habislah, kan? Eh? Sebab mana gagak ada waktu ni dan apabila ada kisah hmm. Nabi Allah Zakaria ni dengan anak dari Nabi Yahya ni dua-dua nabi ni Nabi Yahya antara nabi yang menghafal Taurat. Menghafal Taurat. Kan ada seorang raja, raja Qoridos nak berkahwin dengan seorang perempuan nama Qoridia. Nak berkahwin dengan anak. Tetapi Nabi Nabi Nabi Yahya tak benarkan perkawinan tu. Haram sama sekali untuk fatwa dia. Walaupun dia perkahwin tu raja, dia berani semua Nabi Yahya. ...nak kena ikut jejak Nabi Yahya, dia berada yang sungguh. Bukan lawan kerajaan, tak. Lawan milih haram. Makasih tak? Sebab nak kahwin, itu anak dia sendiri. Menurut kajiannya, perempuan bernama Horezia, wanita paling cantik di peluang itu... ...asalnya anak dia dia bagi orang jaga dah besar-besar, dia kata percantik nak kahwin dengan perempuan juga. Menurut satu riwayat kata, itu anak jaga dia. Menurut satu ruang lagi, kata itu anak Teraja. Tiga-tiga hukum memang haram dalam Taurat. Maka Nabi, Nabi Yahya dia tak ada kahwin tak usah perkawanan kamu maka akhirnya ha? Horidur ni raja ni dia suruh Horidur tubuh goda Nabi Yahya tak berjaya tak berjaya sebab dia hasur nama mereka terdak ni yang hasur orang yang tengok wanita itu tidak ada langsung nafsu itu hebat sebab dia nabi lah ah kan? Nabi pun lagi mana maksum terpelihara dari melakukan dosa-dosa kalau kita ni bukan maksum lah maksum Yeah. Ha. tu, sebab itulah Nabi nabi Ya'ya terpelihara pada masa itu tidak melakukan muka akhirnya sebab Raja Khuridia tahu, Raja Khuridus tahu yang Khuridia tak berjaya menggoda dia sebabnya Nabi akhirnya dipenjara dan dibunuh dalam penjara itu ringkat Yang di Allah nak beri Nabi Allah Zakaria Nabi Zakaria lepas itu baru dibunuh suai. bayangkan masa zaman Ya'ya -Ya masih lagi tak ada dan dia berharap dapat anak. Tapi bila umur dah 100 tahun baru Allah beri anak. Menunjukkan doa Nabi Zakaria lama semua tuan-tuan. Yang kita ingat doa pada hari ini, hari ini dapat. Jangan. Kalau masjid tuan-tuan, kita jadi hombong. Ini sombong tu lah. Mana dia yang tu ni saya jampikan. Sakit apa? Sakit tak ke? Puh, air luk, air luk, air luk, air Sakit apa, batu talang, batu talang, Ha, talang, Ini talang, kerja kita, -kerja, kerja Allah Taala. Nabi Zakaria berdoa dan bayangkanlah umur 100 tahun lebih baru dapat anak. Buktikan kata apa dia? Rabb inna yakunu li gulam wa qad wa an rafi Macam mana aku dapat anak hai Allah? Sedangkan aku sudah tua dah tua yang buat. Nampak tak? Lebih orang benci dah. Ha? Dah berbencinya lah. nak orang tak nak pilih lain. Lima belas-lima kali dia ada tadi Tak Kemudian tu, wang roh akhir itu ya tuk pula akhir memang mandul. Nampak tuan-tuan. Tapi Allah nak bunyi. Qala kazalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kala Allah nak buat dia buat aku benda. Manusia tak boleh halang. Ha macam tu tuan-tuan. Esa semata Nabi Allah Zakaria dapat Yahya tu bukan sungguh dia buat. Dan sebelum dapat Nabi Yahya, tu Quran di balik kat lama. Ha? semasa nak jaga Maryam tu, Nabi Zakaria dia tahu dah kawan baik dia, anak murid dia, ahli kitab yang dididik tuan bernama Imran meninggal dunia. Kemudian isterinya Hannah meninggal dunia. Hannah inilah ibu kepada Maryam. Bila Maryam meninggal tuan, berebut ahli-ahli kitab, tok-tok ha? guru Israel lah termanggil, ha? ulama Labani Israil nak menggugu Maryam. Maryam ni special buat. Ha? Anak yang special sebab dia cepat besar. Lain macam guru tu, dia Dia ada karamah masih masih masing nak jaga sungguh Mariam ni sebab doa lagi pada Hannah. Rabbi inni ya Allah, aku nak anak perempuan, sedangkan kau beri anak. Anak aku nak anak lelaki, jaga masjid dia aksar. Tapi ya Allah <tuh> berilah anak perempuan. Walau bagaimanapun, nazar mak Mariam tetap dijalankan. Dia kata apa? Aku nazar dapat anak lelaki. anaknya ni aku berikan ahli kitab didik. Dan dah besar besok, dia jaga masjid Allah aksar. Tapi bila kita tengok lahir, kumpuan. Sebab itu dia letak juga Maryam di, di Afsar, Ni Masjidah Assar tuan Ni masjid Al-Aqsa, masjid Di Perbandingan Palestin. Dan akhir tuan Ahli Kitab tengok ni Kisah hidup Ahli Kitab sama Nabi Nagariya Maka kata ahli kitab Kalau begitu Biarlah kita membuat undian Tak yang menjaguh Nabi Nagari kata-kata Aku berhak jaga dia Sebab ni anggara aku Sebab isteri aku Adalah pangkat mahdarah Sebab isteri aku Adik berada dengan arwah mahdi de. Ahli kitab semua degit juga tak kita buat undian. Ha, itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wama kum taladaihim izyulku na'aklamahum ayuhum yakunu mariam. Wama kum taladaihim izyah kasimun. Hai Muhammad, kamu tidak ada masa hari undian. Mereka sedang mencampak pena ke dalam sungai Jordan. Dan pada masa itu kamu tidak melihat bagaimana mereka pelagah. Ada kisah dari tuan. Kisah dari tuan... Kata Ali Kitab, kita balik pener yang menulis Taurat itu ke dalam sungai. Sesuatu sahaja ha? pener yang tidak senelam, maka dia layak untuk membela Maryam. Tengok-tengok Nabi Zakatariah yang terakhir saya balik. Tengok-tengok dia punya yang tak tergelam, timbul. Kata Nabi Zakatariah, tengok. Kebenaran mehak kepada itu. Lepas tu ada Ali Kitab kita pula. Tak sila dia. Kita baru sekali yang jurut. Cuba pula satu lain nak contest yang lain pula dia. Ha. Dia kata sekarang kita baling pen, siapa pen yang boleh lawan Arus, dialah yang berhak menjaga mariat. Masih-masih balik Baling, kalau tanya pandai pula dia pilih dah sini. Kan? Ha. Ah, maka yang lain-lain tu semuanya tak dapat lawan Arus. Nabi kata dia baling pen dia, pen dia boleh lawan juga. Lawan Arus. Nabi suruh dia tengok, Allah bantu aku. Memang aku berhak menjaga mariat. Seorang lagi datang Ali kita ada tadi juga dia itu bawa kali kedua, Tiga kali tiga. Lain pula. Ha, boleh dia. Nabi dah kata, kata, aku yakin dah percaya Allah tolong aku. Akhirnya siapa yang baling pena dan pena itu tegak atas air. Mana ni air ni pena tegak cair. Bayangkan tuan, mustahil sungguh. Akhirnya kata Nabi dah kada setuju. Semua baling pen. Semua baling pen tenggelam. Tetapi pena Nabi Allah rahmatullah terakhir di dibaling, tegak macam pokok sekali tak bergerak langsung atas sungai macam bayangan. Bayangkan ni benar yang lah, kita panggil ya. Tapi Allah taala memang nak, nabi bila karya menjadu Mariam Nak bagi tahu kisah ni tuan selain kisah doa Kisah Nabi ha, yang dibunuh Untuk menegakkan kebenaran Nak cerita Yahudi memang saya kaya Itu taraf ahli kisah tu Ketuk alim dia tu no. ha, Langgar perjanjian dan Nabi SAW Kata kita buat undian sekali je lah Siapa yang menang dia berhak Jadu Mariam. Itu pun mereka tak setuju dia ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi. Macam itulah perjanjian bila kita buat dengan Bani Israel. Sampai kiamat. Lepas itu, Bapak Yusof al-Qadari keluar kepada Tuhan. Tak payah berdamai dengan Israel. Tuhan Ahmad ambil langkah yang sama. Kalau baik nafasak, dah sah nak baik dengan Yahudi. Nak berdamai. Jangan. Bahaya. Sebab mereka ni, Kul lama ahadu ahda, Nada jahu farihtu Bila berjanji je, Dia akan melanggar dari sebut. Ya, jangan Tuhan, Quran tadi tahu. Ini bukan soal kabar bagi tahu. Bukan manusia bagi tahu dia ya Allah takkan kita tak percaya dengan Tuhan kita. Kun lam ahadu ahda labadahu fa'tum minhu. Bal aktharuhum la yu'minu. Melah kebanyakan mereka tidak akan beriman. Nabi pun dia ditanggung khianat tuan dan bunuh. Katakanlah itu orang buat. Takat mengusi WC. Tak boleh di bayar. <laughs> Okey. Dah dapat insya-Allah nak dah boleh faham ni. Yang mana kandungan dalam surah al Imran itu ceritakan tentang ha, kejahatan Bani Israel dan Tuhan. Sanggup bunuh Nabi Yahya dalam penjala. Kemudian dicari cari Nabi Nakaria. Berakhir Nabi Nakaria terdapat dibunuh Tuhan. Dengan juga gaji bala juga. Kedulu Nabi Syahid Tuhan. Besar. Kerana mereka mempertahankan agama Allah. Dan memang ini pun ya Allah. Nak. Jadi tuan mudah-mudahan terdapat manfaat daripada ayat-ayat yang sudah saya dengan menghamba memberikan taktar ringkasnya saja tidak semua oleh pembagiannya tetapi subahan gitulah insyaallah memberi manfaat bagi saya dan tuan aku la qul hadza wa astaukhullah alai wa billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh